astăzi povestesc despre dunsul cui vrea să asculte apele argeșului de următoare. Și astăzi dă glasul lui hăuritor și umbra lui spătoasă prin pădurile de către câmpul lor. Încă fosta ena haiducul bărbat viteaz, încruntat adesea, dar tot pe-atâta plin de bunătate și foioșii. Sărmanilor din vremea lui prieten a fost și părintul iar celor afuți și hrăcăreți le-a purtat vrășmă și nedumnă. Să tot fie două veacuri de când a vietuit Vremile erau după sufletul omului, pline de dor, de balade, pline de furtună și de lupte, pline de alean și mânie și mâhnire și de visuri adânci. Sufletul stăpânitorilor era însă și greu și sănător ca arginții. Iar atunci când sufletul sună ca arginții, e semn rău, e semn de și ură. Pământenii plăteau birurile, pământenii munceau țărâna mănoasă, dar numai boiere și domnul trăgeau foloasele. Grâul se înălța, fructele se coceau, numai vatra plugarilor rămânea goală. Oamenii părăseau bordele, fumurile cădeau în vetre, drumul codrului se deschidea primitor. Într-astfel pornise și Enea pe calea Haiduciei, ajungând în scurtă vreme vestit pe toate plaiurile Argeșenei. Și zice-se că într-o seară, voinicul Enea, care tocmai ținuse calea unor chiar de neguțători, se întorcea cu ceata lui către pădure, când auzi un cântec prelu. Ia ascultați, mei fraților. Apoi ce e căpitanea mea? Da usberea Ioane, cântecul de fată. Or nu te îndeamnă inima e sufletul pătrin. Ba, inima strigă cum să nu. Strigă cât poate. Dar acelai cântec de jale și de obidă, măi fârtați, Nu înșagă muierască. O! Fată, hei. Ei, fată, fată. Ia, ia, ia, ia vinom cu. Ia spune, nu-ți teamă de codul. De unde ești? Și în e calea cu legătura asta în spate. Ia, unde mor duce ochii și unde-i scăpa de ciuma boierească. Până acum o săptămână ședeam în sat la Bujoren cu ai mei. Bujoren? Da, dar s-a arătat puterea lui Dudău și a intrat în sat și a pânjolit casele oamenilor. Îl căutau pe Haidu cu Enea și pe ei dar nu i-au aflat nicăieri. Și-au vărsat focul pe pietii lui. Ce plăstămății au mai făcut! Părinții tăi, unde sunt, fată, hăi. le I-am găsit loc bun lângă un mesteacă. loc bun de odihnă în țărână. Erau prea bătrâni, au putut să-i Dumnezeu să, Dumnezeu, să, Dumnezeu, să da, da. Ei și oamenii ce au făcut? Nu s-au împotrivit? Au stat cu ei. brațele încrucișate. Ba, de împotrivit s-au împotrivit ei, dar fără folos. Câțiva s-au pribegit spre pădure, câțiva spre șesuri. Ah. Cei mai mulți au rămas însă în sat să jelească și gospodăriile risipite. Poterașii au fost peste o sută. Ah, Le-au mai dat ajutor și oamenii băierului Dulămiță, când au simțit că e rost de prădăciune. Și zici, zici că îl căutau pe haiducul Lenea? Uh -huh. îl căutau, grozav îl căutau. Au pus un strigaci care să bată darabana. și să spune că domnia a pus preț pe capul lui. <laughs> Apoi află, fată dragă, că eu sunt acel. tu te înapoi în sat și spune oamenilor că vin haiducii. Da. Vini să plătească fără de legea și să-i mântuie de boier. Ba, ba, eu nu mă duc înapoi. Și-apoi, de ce să te primești tu duiești tu tăi care sunteți ca cei îmblați în furtună? Mare păcat ar fi să vă curme viețile. Ia, ia, ia, stai o țără. Cum zici că te cheamă, fată, că și eu sunt bujorean? Leana lui Niculae Bătrân. Bate-te bucuria. O, dar eu sunt tu, în fată. A, era avea de o șcheapă când m-am haiducit eu. N-ai cum să știi. Aoleu. Nu cumva ești nenea Gheorghe Păcuraru ba, da. Așa zice lumea noi. Chiar eu sunt fata neil Mergi în sat și spune ce-ți-or auzi urechile de la capitanul nostru da. Ascultă Colea da, Abate-te pe la Stanciu Bătrânul pivnicer al boierului și spune să fie culoarea minte la semnul nostru da. Să nu uite că în trei zile venim da. În trei zile se împlinește Dumineca da. Atâta să-i spui Că pe celălaltă le cunoaște el moșul Așa Hai, drum bun fată Da-ți pinte în flăcăi. Hai, hai. hai, hai. Yeah! Strânul Stanciu se tocmise de puțină vreme pivnicer la curtea boierului Dulăniță. Boierul își știa de omul smerit și harnic, încrezându se în fără să știe că uncheașul se băgase slugă numai la îndemnul tainic al lui Enea. Trimițându-i cuvânt prin fata aceea pribeagă, haiducul îi amintea lui Stanciu un înțeles doar de ei cunoscut. Enea nu se mulțumise cu atât. Îndată după aceea, trimise și pe Tănase Unul din oamenii săi de nădejde să bată vecinătatea și să afle ce se mai petrece Tănase se întoarse după o zi și o noapte cu calul înspumat Ei, să trăiești eniu și bine v-am găsit, Ia uite, Tănase Ia cu a spune pe unde ai umblat și cum ce a mers. Prin bujorenii lui Gheorghe Păcuraru, precum a fost vorba, toate sunt după cuvință. De oamenii domnii nu avem ani teme, iar Stanciu... Stanciu e om de credință. Despre partea lui n-am grijă. Dar celelalte le-ai împlinit? Cum nu? Mai să se prăvale calul sub mie. A fost și în Ruginoasa și în Florien de-am împărțit pungile cu galben nevoiașilor. Abia l-a întors, am trecut prin bujoreni. Urgia simbriașilor lui Vodă a lăsat cenușă în urmă și în Acum s-au mai liniștit oamenii, nu se mai aud bocete, dar cu toții așteaptă un semn. Semnul l-am trimis cu -i trebuia. Dar boierul? Boierul Dulămiță, pain și fără păs, ca până acum. Ieri a pus să bată cu vergele doi români care nu-și pleniseră zilele de clacă până i-a lăsat fără suflare. Plângeau bietele neveste răuri, râuri de ți se rupea inima. Așa spunem ce a luat cineva urma, tănază? Nu, o capitane. greșeală îl paște pe fiecare, dar eu sunt vârdei lui Gorașcu de peste râu și mă știu oamenii, așa că nu m-a luat nimeni la ochi. Ba mai mult, am tocbit cu voierul niște și indrilă, vreo 300 de legături. Iau! Vrea să-mi venească un pătul și acum bună. așteaptă să-i le aducă oamenii mei cu carele. Bună, bună, bună treabă, tânase. Cum nu se poate mai potrivită pentru gândul nostru? Eh, dănați la tot merg cu boierii. Să trăiești mai dănați! Ia, ia, stați, stați, stați! Rostuiți-i vreo 10 care din cele mici de munte. Să intre cât mai puține legături în fiecare. Aha. Ceilalți, pregătiți-vă cum se cuvine de cometria lui Stanciu. <laughs> Las pe noi, Ieniu! Ne vom găti ca de zile mari și vom rău de inovătămâu uzul băierului! boierului. <laughs> Și iată că se împliniră cele trei zile sorocite, carele cu șindrilă intrară domol în sat. Clopotele băteau, cu toate că nu era vreo sărbători. O ceapă de bărbați pătoși, și mustăcioși însoțeau carele, grăind între dăușii. Fiți ageri și să nu dați va greșe. Mitule, tu trebuie să te rătăcești așa într-o doară prin grădină și să deschizi porțile dinspre mează noaptea ale Conacului. Tu Ioanești cu Dumitru al știți ce vă cade în seamă? un nor de praf. E boierul, capitane. Lăsați-vă în seama mea, grăiesc eu cu jupândulămița! În ziut, Câte care ai adus? De ce cu toate, e, ne N-am găsit mai multe cășindrile se mai găsea. E, e, pe drum de munte nici nu poți încărca mai mult. Nu voi-i smărunt și n-are cine trage. Om descarcă descărca și nu o înduce la vale tot că trecăm după bucate. bine. bine, bine. A, e, dar de ce ai luat atâția oameni după tine? E, sunt doi oameni la car, merge să cumpărăm grușul, porum. Apoi dacă vrea cineva să ne prade, cum să ne apărăm? E, a -a -a -a. O mână de oameni suntem. Și tare ne temem de haidu. E, gata, Vai gata, ajunge stafu, cu pălă Haide, mergeți la conac. V-a întocmit cu mâncarea mea, bine, dar mai bine opriți-vă la cumetria din curtea conacului, să vă dea stanciu da. pilnicelul de alegurii, că tot a întins el masă pentru ai lui. Așa o îmi face buiurile său mâna. Gata, gata! Uite ce zgârie brânză! Nici de o fiertură nu s-a îndurat. <grijință> lasă, lasă că se nimerește mai bine. Să fii cu timp, patru ghilioi. Să ai grijă când vino oamenii lui Iguorașcu. Vărămi eu. Bine, bă, tată, lasă avea grijă că n-am uitat e. o vorbuliță. Haide, haide, flăcăi, Vremea ne zorește. Da, Hai. Haide, Haide! Haide! Haide! În umilă și stăruitoare a pivnicerului, Dulămiță se înduplecase cu greu, învoindul pe Stanciu să-și cheme oaspeții la petrecere chiar în curtea boierească. Mesele fusese așezate sub umbrare de frunziș. Veniseră toate rudele bătrânului, cât și fel de fel de oameni ce păreau a fi din alte sate, dar pe care Stanciu îi cunoștea prea bine. Veselia era întotdea. Ademeniții de la Chiu se trăseseră la ospăț și pasnicii boierești, uitând de rosturile lor. Oamenii haiducului Enea intrară în curțile cele mari ale conacului, lăsară carele le-ne și se îndreptară spre mesele înclinsele cumetrie. Noroc oameni bun. Noroc și sănătate. Ah, să fie într-un ceas bun. Noroc, noroc. Hai deci stiți cu noi care răușinor. Am venit cum să da, nu. Da iată, te u. ni spați de cine se dau un apoi de la băutură. Voi, voi ce oameni, auzi! Peau și cânt în loc să se păzească boierul. Nu vă temeți că vi-l fură mai mai, fraților? Da, nu-l fură nici dracu, fiindcă-i borșit și urât cum e gogojarul primăvară. Veți să nu te audă careva, că-ți bunătate de slujbă, măi. nu vă plătește bine, boierul, ai? O, bă. de bine ne plătește el dar vai de sufletul nostru ce pățim. Ne muștruluiește toată ziulica și nu ne mai slăbește din o cărc. Aoleu, aoleu să nu mă spui că beciu mă mănâncă. Asta ca să nu mai pomenesc de bătaia cu gârbaciul. Fii pe pață, om bun, că nu-mi sufla o vorbă. Ha. Da, unde-i boierul? cui în atac, Azi dimineață s-a dus pe câmp cu droșca cea galbenă cu patru cai să vază cu ochii lui cum muncesc cu oamenii și să mai croiască pe câte unul cu harabnicul. Acui trudit se odihnește. Așa, așa. Dar văd că nu sunteți de pe aici. Ori va pofti bătrânul Stanciu la cumătria A, Nici pomeneală Noi am venit cu șindrilă pentru boierul Păi da, da. A, Te întrebam fiindcă bătrânului Stanciu I-au venit toate rudele la cumătria asta lui fius. Ce spui? O, și rudele și fel de fel de oameni de prin alte sate e... Au venit azi dimineață Bătrânul Stanciu a știut să intre pe sub pielea boierului de când e pivnicer. Da. Pentru felul cum s-a purtat până acum, boierul l-a răsplătit, lăsându-l să facă în curțile lui cu mătria ca să dea o pildă de bunătate după cele întâmplate cu zile în urmă. La păcat de Stanciu, că era om de omenie, acum îl scuipă toată lumea din sat. Da. E, dar ce tot în eu, că dacă m-ar auzi boierul, doamne ferește. Noroc și viață lungă, fraților. Noroc, mă noroc. Mă să, să bem și să ne veselim. Pe da. mâine nu se știe ce va fi. Nici mâine și nici peste un ceas. A da. da. da. vă spun eu, fraților, peste un ceas o să fim turtă cu toți. Luați din bucaș din constițiile astea, oameni buni. Mulțumim, mulțumim. Și din În astea Înfructați vă și din plăcinte, cât vă poftește inima, ca să puteți închina bordagile mai cu zbor. Mulțumim, Leliță, mulțumim. O pentru ochii Frumoși. Ba, mai închină și pentru alții băinice, ca ai mei sunt zălogiți. He, mește restanțele! Hey. Mește restanțele, vino mai încoace hey. să-ți ognim o cană de băutură. Că doar hey. ești cinstit, tăgască, da, Nu vin, Ia ca vin, ia vin, oameni buni. Noroc și să se împlinească gândul nostru. Noroc și să mai venim și la anul. He, băi. și de acolo! De ce neciopliților! Poierul s-a mâniat de gălăția voastră. Cea voi vrea să știe de ce tot trag clopotele de o bucată de vreme? Ce, e vreo sărbătoare mâine? Spune că e slujbă mâine și că de Clopotele trebuie trase după obicei <laughs> Da, dar boiarul zice că nu e niciun sfânt mâine Are și el calendar și s-a uitat într-însu Spune și tu că mâine e lunea morților Ce? A, bă, bă, Ce tot îndruci creștine? Îi spune așa să fie liniștit A, bă, bă, -i, da, hai, bine, bine, bine, eu îi spune <hânt> Auzi, lunea morților Își face bine treaba popa Manasa. Clopotele lui îi pe toți cei care cunosc semnul Când îi spravind, să vină la locul știut, frate Stancilor uh, Vezi-ne-o, frate, să meargă câți și în spatele cornacului Să îngrijească de Arnauții de acolo și să desfărice porțile Nicio o grijă uh, uh. Așa. Unde ești, frate, Gheorghe? Aici Ia să... vinul încă Noroc oameni mult, noroc, noroc. noroc, noroc. Ia vinul și te mai încoace, iloc, să ce Vino vinul Vați vă câțiva oameni și treceți în spatele cornacului fără să vă nimeni. Ce aveți de făcut. Cunoaștem, capitane! Ei, hey, noroc și să trăiți. Așa, casă, noroc, căsă, căsă veselă și la anul, ca și așa număsta. Și se auzim cum râde un copila și leagă. <laughs> să te audă cel de sus. Luați, oameni buni, să prindeți cineva. Aha, așa, da, se pentru toți, pentru fecior și pentru tot ce gândiți. Așa. Să ne mulțumim, sănătate, Noroc și să trăiați. Să trăiați, așa. Cei porunca. Desfaceți ușile grașturilor și alungați cai pe câmp. Am înțeles. Sănătate, tăicuțule. Și la anu că bună tot ca asta! că boierească, te! Dacă-i dai foc, arde ca iarba de pușcă! Câți arnăuți sunt în afară de cei pe care i-am văzut? Vreau 20 pe zi parte de mea-ți În Spre pădure sunt doar câțiva inși, dar pe aceea i-ar lua în seama ai noștrii, Bună treabă! Hei, veri Gheorghe! Venicule Gheorghe! Ia te mă spus. Noroc și să de acel de sus numai bine! Da. Ia o seamă de oameni care aruncă lațul și căuta să faceți totul în dacă se împotrivesc, mâna pe Flin, Imperia Capitale. Fivnicerule, băierul e supărat, zice că ai strâns prea mult străini în curtea lui. Rude, rude, dar nici atâtea. Ei, voi că ați adus și-n Vila, mergeți să descărcați și luați-vă tălpășită, hai? Băierul vrea liniște. Iar tu, stanciule, potolește-ți și puneți ți capătul spățului. Ajunge cu zarmă. A, un chef se pornește greu, dar de o o crește și mai greu. Numai dacă îl sparge cineva. O să l spargem noi, n-avea grijă. ne-a păgăduit că bine chiar el să cinstească un păhărel pentru ființă. Noi îl așteptăm cu toată voia. bună. Ei, ia că te. ia că te boierului, să trezi! boierului. Să Dar ce înseamnă asta, ce bă? Ce nu-i ridica nimeni pălăria de pe capul ăia de Poate vă pomeniți voi aici, hai! Lasă, lasă, boierle, nu te mânia. Uite, aici sunt toate rudele mele. Sunt gata să te cinstească și să te slujească. Scoateți-vă pălările, ne treb iertați boerele, că sunt de neam prost. Nu avut de-a face cu mâinile. Am să-i chem și să-i bată la tâlpii de bale. Stăpâne! Ei! Stăpâne! Ei! Luminăția ta, Zic! a sosit veste chiar acu de la un om al nostru, Ei. țăranii fugiți mai zilele trecute s-au întors în sat. Foarte bine! Să le tragă câte 20 de harabice! și să-i trebuia la muncă. Păi tocmai asta e, stăpâne, Ce? că și cei de pe câmp au lăsat lucru și s-au însoțit cu fugarii. Umblă pâlcur pâncuri pe uliță. Ce-ai spus? În loc să zorească treabă treaba, umblă de colo-colo ei, lasu că le o de Băi, băi, băi, băi, rubele mele sunt gata să-ți dea o mână de ajutor cu oameni de credință cu toți. Băi, ia aduceți cai pentru noi și pentru băi Așa Să-i muștrului în gata pe o oblaznici care se răscoală și nu mai știu de omenie și de stăpân Așa, așa, așa, așa Hai, le aduceți de grabă, cai Băi, ceilalți? Mă zici, nu-ți frășnicii în curta, așa, ude Hai! adus-o cum nu se poate mai bine, Stanciu Ia o un sosibii divii ajutați ajutaţi-i boierului să încalce. Hai, dați ţi zori! Stai, stai, stai, stai, să cineva calul de căpăstru, Să nu se spere! Ţine, nu mă tu deose, vreau! mai nu mai căs ca gura! Mai încet, bă, mai încet! Aşa! Hai, aşa! Daţi bice! Goana flăcăilor! respire boierule. Mi-s n-ai zice că trage 100 de oca. Se ține în șaca alisandru Macedon. gata, gata, gata, le-s arz glumire. Le-s arz glumire. Și șute tot alergăm așa fericiți. Ai, vreau să mă tot la Conac ai, a, a, Ei, a, au stațiile, la colac. Ai, olea că te nemtare boierule biț. Ce fost asta? Colacul. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai nu-ți mai face spaină de pobana am mare să te închidă, statină Și pe voi, o să vă dau pe mâna arnuților Băi, Departe, auzi? Departe! Hai, noștri, merg până aici, în codru Dar calul tău, gonește spre lumea, ai la altă, satană! am ajuns la margine de codru închină cu fă crucea mare cât toate păcatele pe care le ai pe suflet Mișelilor, domnitorul o să vă pui un furt pe toți <gânt> Ce <Cine sunteți, vă? gânt> nu sunteți vorba Nu-ți cum haiduci Si s-a luminat văzul, boierule Numai haiducii îți puteau aduce asemenea și-n bună Dar mai avem noi și altă marfă Junghere și plumbi Doamne! Doamne, hai duci Te de mușenic Dimitri, ajută-mă uh, uh, Vreți galben? N-am uh, uh, Adică am Dar nu mulți Cât vreți e puni în încetisor, încetisor, încetisor, voi! Uh, uh. Grigore Ia câțiva oameni uh, uh. și ajută-le celorlalți să mântui mai repede cu uh, uh. Dați Da-ți foc din temelii acum. Uh, uh, uh. Și nu uita Spunele le sătenilor că bătrânul Stanciu nu i-a vândut Sfie uh. uh. uh. Hai, duci! maică să hai, duci! Am măritul și osânditul de mine. Cine m-a pus să mă încred în nelegiuițe-nștea. nu te mai da de ceasul rău, Mai vine spune, de cântat, știi, cântat? Nu știu, zău, dar niște galben tot așa avea. Lasă, lasă, lasă, banii. Avem noi grijă și de banii tăi. Nu te teme că rămâne fără Eu I-om folosi cum se cuvine. Sătenii din zece sate s-or bucura de mana aceasta. lasă banii! b sunt bani mei, mai munciți cu sudoare! Încet, mai încet, boierule, încet. să nu te audă cineva, că te pomenești, că te crede! <gătă -i> Ce zi așa? Munciți cu sudoare, ai? Cu sudoare, cu sudoare! -a -a. Să nu mai lungim vorba! Mai bine să-i tăbăcim pielea! Să punem cu sare să fluture în vânt! Cine a, a cunoscut cu de sudoarea. -a i sudoarea să cunoască acum! Cunoțați-mi zilele, îndurare! Îndurare, ai? Îndurarea nu-i pentru ticăloșiți! Nu, nu, nu luați-mi tot! Nu mai viață, lăsați-mi eu! Nu mă împușcați, oameni fii pe buni. pace, boierule, fii pe pace, că nu-mi spurca noi a, plumbii! s am gătit o creangă groasă de fag, să vor spăta corbii din tine, boier Dulămiță! Domnule. Și încă prea ți este sfârșitul! Că multora le ars fără milă târpile și le-ai zdrobit șalele și sufletele din trunchi. și a ai lăsat copiii să piară lângă vetrele stinse. A sosit vremea să plătești pentru toate. Judecata noastră haiducească e judecată dreaptă după gândul mulțimii. Și nu e nici cea din tâi, nici cea de pe urmă. Fiindcă brațul nostru nu se va hodini de fel într-un plinire a dreptății și izbădirea norodului. Și până în ziua lui cea din urmă, Enea Haiducul A plinit cu sârg și fără teamă asemenea fapte răzgunătoare, Alinând durerile celor încisiți. De aceea dăinuie și astăzi prin frunzare și luminișuri de codru Glasul lui hăulitor și umbra lui spătoasă De aceea povestesc și astăzi despre dânsul Apelet ard și lângă